Petr Mach, jak vystoupit z Evropské unie, kapitola 3. cesta k suverenitě. Pod kapitola 3.1, jak vystoupit z Evropské unie. Prezident republiky Václav Klaus Lisabonskou smlouvu podepsal, vydal současně prohlášení, ve kterém uvedl. Vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost navzdory politickému názoru ústavního soudu Česká republika přestane být suverením státem. Tato změna pro dnešek i pro budoucnost legitimizuje snahy té části naší veřejnosti, které není věc naší národní a státní existence lhostejná a která se s tímto výsledkem nechce smířovat. Prezidentu Klauzovi tedy odpovídám, Není mi věc naší národní a státní existence lhostejná, nechci se s tímto výsledkem smířovat. Chci suverénní samostatnou Českou republiku. Chci, aby Česká republika byla opět suverénním státem, aby české zákony opět tvořil jen český parlament, který se zodpovídá českým voličům. Chci prosperující Českou republiku, která bude svým občanům a návštěvníkům zajišťovat svobodu. Tento můj postoj není proti protievropský či izolacionistický. Volný obchod, cestování bez víz, přátelské vztahy a spolupráce s ostatními národy se nevylučují se samostatnou státní existenci. Naopak, jsem přesvědčen, že samostatná Česká republika, která nemusí přispívat do bruselského rozpočtu, žádat o dotace a plnit všelijáká nařízení, je lepší zárukou mezinárodního přátelství a spolupráce než podřízené postavení. Odhození sváru a přátelský vztah Čechů se Slováky po rozdělení Československé federace je dobrým důkazem toho, že vztahy národů mohou být lepší, pokud jsou jejich země samostatné, než když se musejí ovšem zámě dohadovat. Když se země rozhodnou tvořit si svoje zákony sami, aby jedna nediktovala něco druhé a jedna nedoplácela na druhou, odpadá řada zbytečných třecích ploch a důvodů k nevraživosti. Chci suverénní Českou republiku, ukotvenou v transatlantické bezpečnostní alianci, Českou republiku otevřenou obchodu, cestování a kulturní výměně se sousedními státy. Chci volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu napříč Evropou. A chci, aby zákony platné na území České republiky určoval demokraticky volený Český parlament. V následujících odstavcích popíšu, co by samostatná existence znamenala a jakým způsobem lze osamostatnění docílit. Až se pro takový krok jednou najde v České republice politická většina. Reforma Unie Nevěřím již v reformu Evropské unie. Reforma na získaných kompetencí zpět členským státům, by vyžadovala novou smlouvu, na niž by se museli zhodnout všechny členské země. Takováto nová smlouva, která by nahradila Maastrichtskou a Lisabonskou, je velmi nepravděpodobná. Museli by s ní totiž souhlasit všichni, včetně Francie a Německa, tedy zemí, jejichž vůdci na Lisabonské smlouvě velmi lpěli, a chtěli do? a kteří dokážou vytvářet Evropskou unii k obrazu svému. Kdyby EU umožňovala více rychlostní integraci, byl by to určitě přitažlivý model. Země, které by chtěly mezi sebou mít například společnou daňovou politiku, mohly by se podřídit příslušným evropským směrnicím, aniž by museli čekat na souhlas ostatních. Naopak země které by chtěli méně integrace, by se mohly držet stranou některých politik Evropské unie, aniž by jen ostatní nutili se přidat. Bohužel tento model je utopí. Je možné, aby Česká republika dokázala v právním rámci Evropské unie dosáhnout tohoto přitažlivého modelu více rychlostní Evropy. Lisabonská smlouva neumožňuje členským zemím vyvázat se jedno z, jednostraně z některých politik Evropské unie. Pokud by například Česká republika chtěla zrušit závazek usilovat o zavedení eura, vyžadovalo by to změnu smluv, kterou by museli ratifikovat všechny členské státy. Pokud by Česká republika chtěla, aby se na ní nevztahovaly směrnice o povinném přimíchávání biolihu do benzínu a o podpoře solární energie, vyžadovalo by to změnu smluv, kterou by museli ratifikovat všechny členské státy. V Praxi by to znamenalo iniciovat svolání mezivládní konference získání souhlasu 27 premiérů s takovou změnou a následně čekání na to, jak dopadne ratifikace v 27 členských státech. Je nepravděpodobné, že by se podařilo získat souhlas už jen všech 27 premiérů, nemluvě o ratifikaci ve všech členských státech. Například pro Německo a pro Francii nedává žádný smysl zvýšit si daňové sazby jen sami mezi sebou. Z jejich pohledu je smyslem integrace vytvoření velkého hospodářského prostoru s jednotnými pravidly. Uvalením vysokých daní, jen na sebe sami, by docílili opaku toho, co si přejí. Firmy by z těchto zemí ještě více než dnes utíkaly do méně regulovaných částí Evropy. Kudy tedy vede cesta k opětovné suverenitě, když ne reformou Evropské unie? Existují dvě možnosti. Buď se Evropská unie rozpadne... Jako se rozpadu Sovětský svaz, Jugoslávie nebo Československo? Nebo se Česká republika osamostatní a bude existovat jako suverénní stát sousedící s Evropskou unii? Rozpad EU Je pravděpodobné, že se Evropská unie jednou rozpadne. To může probíhat ústavně nebo živelně. Ústavní cestou by byla dohoda všech členských států na rozpuštění EU kterou by museli ratifikovat všechny členské státy. Vzor ústavního ukončení federace existuje v rozdělení Československa, které se rozdělilo rozhodnutím federálního schromáždění. Československá ústava neobsahovala žádnou proceduru vystoupení republiky z federace. Proto jiná zákona cesta k ukončení federace než federálním ústavním zákonem neexistovala. Zákon 542 lomeno 1992 o zániku České a Slovenské federativní republiky z 25. listopadu 1992, stanovil v článku 1. Uplynutím dne 31. prosince 1992 zaniká Česká a Slovenská federativní republika. Nástupnickými státy České a Slovenské federativní republiky jsou Česká republika a Slovenská republika. Zákon měl celkem dvě strany a stanovil nástupnictví zánik federálních orgánů a mandátů federálních poslanců umožnil přijímání zákonů samostatných států před jejich oficiálním vznikem a zakázal nástupnickým státům používat federální státní symboly. Sovětský svaz umožňoval vystoupení svazové republiky v článku 72 svazové ústavy z roku 1977. Každé svazové republice zůstává právo svaz sovětských socialistických republik svobodně opustit. Tedy je tady něco azbukou. Uh, za každou sojuznou republikou zachraňuje se právo svobodného vychodu i z SSSR. Když se nicm nicméně pokusila jako první opustit Sovětský svaz 11. března 1992 90 Litva, poslala Sovětská armáda do Vilniusu tanky, a, aby uhájili sovětskou suverenitu. Sovětský svaz to neustál. Litva se usamostatnila a po ní následovaly další republiky. Nakonec Sovětský svaz opustila formálně i Ruská federace jako největší ze svazových republik. Michail Gorbačov jen ještě chvilku působil jako formální prezident státu, z něž už všichni vystoupili. Sovětský svaz přestal de facto existovat. Už nebyl nikdo, kdo by prezidentovi posílal plat. Možná takto jako kůl v plotě jednou skončí i prezident EU Herman von Rampey. Ačkoliv jsem přesvědčen, že k rozpadu EU jednou dojde, Evropská unie není nějakým daným koncem dějin. Domnívám se, že to nepřijde brzy. A rozpad může být velmi živelný a nákladný. Má proto smysl posoudit možnost řízeného vystoupení z Evropské unie a promyšleného uspořádání obou výhodných a přátelských vztahů mezi českou republikou a evropskou unii. Vystoupení z EU. Existuje v minulosti příklad, kdy nějaká země opustila evropskou unii? Příkladem země, která evropskou unii tehdy z evropská společenství opustila, je Grónsko. Grónsko se stalo spolu s dánskem jako dánské území členem evropských společenství v roce 1973. Přestože přes 70% voličů v Gronsku hlasovalo proti vstupu do, e, do ES. Poté, co Gronsko získalo v roce 1979 samosprávný status, konalo se 23. února 1982 úspěšné referendum o vystoupení z ES. V reakci na gronské referendum členské země evropských společenství uzavřeli smlouvu o vystoupení Gronska. Dodatek? zakládající smlouvě, který stanoví, že se zakládající smlouva nevztahuje na Gronsko. V Gronsku díky tomu nemuseli zavést DPH dle požadavku evropských směrnic, ani nemusí mít spotřební daň z benzínu v minimální výši platné v EU 0,359 eur na litr, a například benzín tam tak stojí v přepočtu 11 korun. Groniané nemusí přidávat do nafty biopaliva ani vyrábět drahou elektřinu ze slunce. Nikdo tam nezakazuje používání žárovek. Gronsko ovšem nemohlo vystoupit tak, že by jednostraně přistupovou smlouvu vypovědělo, protože v době vstupu do evropských společenství nebylo suverénním státem. Gronsko nebylo smluvní stranou smlouvy o přistoupení, ale dánskou kolonií. Proto potřebovalo speciální smlouvu o vystoupení. Příklad vystoupení členské země z EU jednostraným vypovězením smlouvy neexistuje. A ani nikdy existovat nebude, protože Lisabonská smlouva, která začala platit 1. prosince 2009, tuto možnost vyloučila. Před Lisabonskou smlouvou zakládající ani přístupové smlouvy EU neobsahovaly žádný speciální popis procedury vystoupení, což znamenalo, že by se na výpověď smlouvy vztahoval článek 57 vídeňské úmluvy o mezinárodním smluvním právu. Ten pravý, že pokud mezinárodní smlouva neobsahuje žádné podmínky výpovědi, provádí se vypovězení smlouvy podáním oznámení o vypovědi s minimálně roční výpovědní lhutou. Lisabonská smlouva, toto změní, Lisabonská smlouva toto mění a popisuje proceduru vystoupení. To znamená, že členství v EU nelze jednostranně vypovědět. Vystoupení z EU je po ratifikaci Lisabonské smlouvy možné jen prostřednictvím procedury popsané v článku 49a smlouvy. Odstavec 1. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s článkem 188 N odstavec, odstavec 3, Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem unie ji uzavře rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Odstavec 2. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2 nerozhodne Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhuty. Odstavec 3. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady nebo rady, která se jej týkají. Lisabonská smlouva tedy sice znemožnila opuštění Evropské unie jednostranou výpovědí, na druhé straně stanovila jasnou proceduru, podle které by se vystoupení členského státu mělo řídit. Po oznámení záměru vystoupit z Evropské unie, ze strany členského státu se začne vyjednávat o smlouvě, která by upravovala obchodní a jiné vztahy mezi zeměmi Evropské unie a státem, který z Evropské unie vystupuje. Pouze pokud by se nepodařilo takovou dohodu uzavřít, bylo by členství ukončeno bez nové dohody do dvou let od oznámení záměru vystoupit z Evropské unie. Uzavření takové dohody by nicméně bylo užitečné proto, aby i po vystoupení z Evropské unie byl smluvně zaručen volný obchod a další důležité záležitosti týkající se mezinárodních vztahů. Jak ukážu dále, sjednání takové dohody není nezbytné, protože Česká republika má smlouvy, které zaručují bezpečnostní garance a volný obchod i po vystoupení z Evropské unie. Případná dohoda, sepsaná při vystupování z EU, by nicméně mohla zajistit lepší podmínky, než jaké máme již garantované. Vystoupení z Evropské unie by tedy mělo probíhat následujícím způsobem. Za prvé, členský stát svými vnitřními procedurami rozhodne o záměru vystoupit z Evropské unie. Je vnitřní věci každého státu, jestli tomu použije referendum nebo rozhodnutí parlamentu. Za druhé, tento záměr členský stát formálně předá předsedovi Evropské rady rukama prezidenta, premiéra či pověřeného ministra. Za třetí, vystupující členský stát zahájí jednání o podmínkách vystoupení. Tyto podmínky mohou zahrnovat i majetkové vypořádání podílu členského státu v Evropské investiční ban bance a v Evropské centrální bance, dohodu o předčasném ukončení mandátu evropských poslanců za danou zemi a rámec dohody o volném obchodu a cestování. Dnem vystoupení by samozřejmě dál zůstaly v platnosti zákony, které Česká republika uzákonila na základě směrnic a nařízení EU. Současně by ale od toho dne mohla vláda i kterýkoliv český poslanec navrhnout v českém parlamentu zrušení kteréhokoliv zákona, který jsme museli na základě směrnic a nařízení EU v minulosti přijmout a který se ukázal jako nevýhodný. Výhodou České republiky, až bude vystupovat z EU, je, že bezpečnost a volný obchod má smluvně zajištěný mimo rámec EU. Česká republika má smluvně garantovanou bezpečnost v rámci NATO, a volný obchod se státy EU v rámci smlouvy o evropském hospodářském prostoru. Jakákoliv dohoda o vystoupení z EU by tedy měla sloužit k dojednání ještě lepších podmínek, než jaké nám stávající smluvní rámec garantuje. Kapitola 3.2. Garance bezpečnosti. Česká republika je členskou zemí Severoatlantické aliance NATO. Vystoupení z EU se tedy nijak nesnižuje. Závazek Spojených států Velké Británie, Slovenska a dalších členských zemí NATO. ...pomoci České republice v případě vojenského napadení nepřátelským státem. Člen, článek 5 Severoatlantické smlouvy zavazuje členské země pomoci, vojenské, pomoci vojensky České republice v případě útoku. Říká... Z strany se shodují, že ozbrojený útok proti jedné či více členských zemí v Evropě či Severní Americe bude považován za útok proti členským zemím jako celku. A tudíž se shodují, že pokud takový ozbrojený útok nastane... Každá z nich, uplatnění práva na individuální či kolektivní sebeobranu uznáného článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže napadené zemi či skupině zemí a to bezodkladně samostatně či společně s dalšími členskými zeměmi v nezbytné míře, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost v severoatlantické oblasti. Naproti tomu smlouvy Evropské unie neobsahují závazek členských států pomoci jinému členskému státu v případě vojenského napadení jiným státem. Jinými slovy, vojensky je Česká republika chráněna svým aktivním členstvím v severoatlantické alianci. Žádná aliance či smlouva však nikdy nepředstavuje absolutní záruku. Členské státy alianci mohou své závazky porušit. Členství v alianci tedy neznamená, že by Česká republika měla rezignovat na udržování vlastní armády, připravené k obraně vlasti nebo na vytváření dodatečných bilaterálních vojenských smluv, které posílí garanci společné vojenské ochrany. Kapitola 3.3. Garance volného obchodu Požadavek volného mezinárodního obchodu patří mezi základní principy klasického liberalismu. Tento požadavek se opírá o filozofický princip svobody jednotlivce a o ekonomický poznatek efektivnosti mezinárodní dělby práce na základě používání využívání komparativních výhod. Zejména pro menší zemí, jako je Česká republika, je otevřenost zahraničnímu obchodu klíčová. Bylo by neefektivní uzavřít se světu a vyřadit se z blahodárné mezinárodní dělby práce. Ačkoliv mnozí si od Evropské unie slibovali právě rozšíření volnosti obchodu, opak se stal pravdou. Mnozí si mysleli, že po vstupu do Evropské unie nebudeme potřebovat celníky. Celní zpráva je dnes mocnější než kdykoliv dříve. Má na sedm tisíc zaměstnanců. A místo, aby operovala jen na hranicích, kontroluje vozy obchodníků kdekoliv v republice. Můžeme sice dovážet zboží v rámci unie bez cel, ale EU je sešněrována systémem výrobních omezení a kvót a značně uzavřena obchodu se světem, vysokými cly a dalšími překážkami. Evropská unie totiž klasický princip volného obchodu v zásadě nevyznává. Místo volného trhu, free market, Rozvíjí koncept vnitřního trhu – internal market. Prakticky jakákoliv harmonizační směrnice od zákazu žárovek po regulaci cen telefonních služeb se odvolává na článek 94 smlouvy o založení evropských společenství, který říká Evropský parlament a rada přijímají opatření ke zbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. Například v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie jsou jednotlivým členským zemím, přidělovány produkční kvóty a ceny jsou regulovány prostřednictvím intervenčních nákupů. EU tak centrálně řídí, v jaké členské zemi se bude pěstovat tolik cukru, za kolik se má vykupovat máslo, kolik se má do které členské země dovážet banánů, jak velkém musí být klese pro slapice při produkci vajec. Podle Evropské komise podleha nějaké evropské regulací již polovina všeho zboží na trhu EU. Tento poměr se rychle zvětšuje. Jak uvádí Evropská komise v návrhu nové směrnice? Spotřebitelé často nedokážou správně posoudit, jaký výrobek je úspornější. Články 94 a 95 smlouvy umožňuje Evropské unii regulovat záležitosti. Jejichž předmětem je fungování vnitřního trhu. To se vztahuje na všechny aspekty výroby na výroby na výrobky a na spotřebu v celé Evropské unii. Nová směrnice, kterou předkládá Evropská komise radě, má umožnit komisi regulovat celou novou obrovskou škálu zboží, od oken po záchodová splachovadla. Každá taková regulace omezuje spotřebitelskou volbu a vytlačuje levnější zboží z trhu. Spotřebiteli už nemá být dovoleno koupit si levné splachovadlo s jednoduchým splachováním, musí si koupit dražší splachovadlo s volbou objemu vypouštěné vody. Vnitřní trh nemá v podstatě z volného trhu nic společného. Vnitřní trh znamená rozsáhlý ekonomický blok, podléhající jednotné regulaci, který součeží s jinými bloky ve velikosti hrubého domácího produktu a potažmu v míře globální politické moci. Logickým projevem blokového myšlení Evropské unie je tendence rozšiřovat vlastní jurisdikci, paralelně doprovázená protekcionismem vůči vnějšímu světu a snahou o autarkii. Groschram-Wirtschaft Blokové, v uvozovkách blokové myšlení Evropské unie má hlubší historické a filozofické kořeny. Zatímco anglosaský svět byl postaletí inspirován doktrínou svobodného obchodu pro kontinentální Evropu a zejména německé intelektuální prostředí, byla z hlediska obchodu řídící doktrínou ideologie Groschram-Wirtschaft, to je ideologie regulované ekonomiky na velkém prostoru. Tato doktrína stála za sjednocením Německa v 19. století i za expanzi Hitlerova Německa. Proč byla a je doktrína jednotného vnitřního trhu tak lákavá? Umožňuje uchovat regulaci pomocí jejího rozšíření za hranice národního státu a zároveň těžit z rozšíření obchodního prostoru. Regulovaný obchod v rámci velkého obchodního bloku má z hlediska svých obhájců jasné přednosti. Regulovaná ekonomika na malém uzavřeném prostoru je slepou uličkou, protože taková ekonomika přichází o plody mezinárodní dělby práce, vyplývající z existence různých komparativních výhod jednotlivých částí světa. Na druhé straně otevření malé regulované ekonomiky zahraničnímu obchodu, dovozu, při zachování hospodářsko-politické nezávislosti ostatních zemí, zaščiní hospodářsko-politickou regulaci neúčinnou, protože firmy v regulované zemi by nedokázali konkurovat firmám ve svobodnějších zemích. Liberalismus v zahraničním obchodě je tedy jasně nevhodným politickým programem pro stát, který chce být politickým, kulturním a hospodářským hegemonem. Hospodářská regulace prováděna v rámci velkého prostoru je způsobem, jak eliminovat některá negativa protekcionismu malých států a přitom nepřipustit hospodářskou svobodu nezávislých národních států vystavených konkurencí právních řádů. Ideologie Grossraum-Wirtschaft je samozřejmě hluboce neliberální. Pozdější nositel Nobelovy ceny za ekonomii Friedrich August Hayek v roce 1944 tváří v tvář nacistické verzi Evropského hospodářského bloku varoval, že taková politika je nutně cestou do otroctví. O plánování v mezinárodním měřítku platí ještě více než o ostatním plánování, než o státním plánování že nemůže být ničem jiným než otevřenou vládou železné ruky, kdy malá skupina lidí vnucuje ostatním takovou životní úroveň a takové zaměstnání, které pro ně uzná za vhodné. Jediné, co je naprosto jisté, je fakt, že hospodářství ve velkém, kroschraun-wirchhaft, o které usilují Němci, je možné realizovat jen prostřednictvím nadřazené rasy Herrenfolk, která své cíle a myšlenky bezohledně vnucuje ostatním. Chcete-li řídit ekonomický život lidí zastávajících velmi odlišné ideály a hodnoty, berete tím na sebe úkol, který vyžaduje použití síly. Stavíte se do role, v níž sebelepší úmysly nemohou zabránit tomu, abyste z nutnosti jednali způsobem, který některým z dotčených lidí musí připadat hluboce nemorální. Nacismus prohrál s porážkou Hitlera, ale jak uvádí Charles Sabel z Columbia Law School, z francouzsko německého hlediska jednotný evropský trh a jednotná měna vytvořili Grošraumwirtschaft mírovou cestou. Místo zprofanovaného výrazu Grošraumwirtschaft je dnešním hospodářsko politickým zaklínadlem Evropy pojem jednotný vnitřní trh. K jeho dosažení se nepoužívá jako nástroj válka, ale dobrovolné mezinárodní mezistátní smlouvy. V nich je zemím kolem evropského jádra nabízen přístup na společný bezcelní trh výměnu za podřízení se jednotné regulaci. K plánování hospodářského života 100 milionů lidí desítek národností má ale svá velká úskalí. Ani fakt, že ti, kdo rozhodují, byli zvoleni demokratickou cestou, nevyrovná hluboký rozpor, který nadnárodní plánování skrývá, jak napsal Hajek v roce 1944 v cestě do otroctví. Kolik angličanů by bylo ochotno podrobit se rozhodování mezinárodní instituce, jakkoliv demokratické, která by měla pravomoc nařídit, aby rozvoj španělského hutního průmyslu měl přednost před rozvojem v jižním Walesu, aby se optický průmysl soustředil v Německu a ve Velké Británii, nebo že se do Británie smí dovážet pouze dokonale rafinovaný benzín a všechna odvětví spojená s rafinací budou vyhrazena pro státy, Stačí si jen představit problémy, jaké by provázely ekonomické plánování třeba jen v rámci západní Evropy, abychom zjistili, že pro realizaci takového plánu neexistuje žádný morální základ. Jak by si někdo mohl myslet, že existují společné ideály o spravedlivém rozdělení příjmu, které by přiměly třeba norského rybáře, aby se částečně vzdal ekonomického prospěchu na pomoc svému portugalskému kolegovi, nebo aby holandský dělník platil za své kolo, vyšší cenu ve prospěch mechanika Coventry, či aby francouzský zemědělec platil vyšší daně na podporu industrializace v Itálii. Dnešní Evropská unie je přesně takovou Evropou, před jakou hajek varoval. Regulaci podobného rozsahu je ale nemožné udržet tváři v tvář mezinárodní konkurenci. Logickým průvodním znakem ideologie jednotného trhu je proto na jedné straně snaha rozšiřovat geografickou oblast podléhající jednotným regulacím a na druhé straně snaha bránit se importu zahraničního zboží, které není cenově zatížené takovou regulací, jaka panuje v Evropské unii. Evropská unie svůj protekcionismus hálí do poslání hajit evropské hodnoty a evropský sociální systém snahu dirigovat a stanovovat podmínky ostatním označuji jako odhodlání zavést společná pravidla na místo bezbřehého liberalismu. Jak uvedl dlouho komisař pro zahraniční obchod Evropské unie Pascal Lemy, věřím, že nemáme na výběr, musíme prostě násilí trhu omezit pravidly. Věřím, že právě Evropa je pro nás hlavním mechanismem pro zavedení takových pravidel a limitů pro vymezení pozitivní disciplíny na trhu. Mám na mysli to, co jsme si zvykli v Evropě nazývat Social Marx Wirtschaft, jako systém, který klade lid před tržní počty. Takto líbivě ovšem evropští vůdci jen popisují svoji ideologii, Jejíž, jejímž ústředním bodem je ničeně konkurence prostřednictvím regulace. Vystižně tuto evropskou ideologii vyjádřil také německý kancléř Gerhard Schröder, když prohlásil, že bychom tzv. rozvojové země ponechali volné hře tržních sil absolutně v úvahu. To je důvod, proč jsme tak neochvějně pro politickou kontrolu, procesu globalizace, pro vynucování politických a etických principů ve světové ekonomice. Rozšiřování obchodního bloku podlehajícího jednotné regulaci, to je expanze Evropské unie, a omezený obchod s okolním světem, zůstává ústředním principem obchodní politiky Evropské unie. Kapitola Zahraniční obchod doména EU Do května 2004 byla Česká republika suverénním státem, který mohl na mezinárodní scéně uzavírat obchodní dohody. Měli jsme vlastní celní sazebník, založili jsme středoevropskou Evropskou dohodu o volném obchodu CEFTA, byli jsme řádným členem Světové obchodní organizace WTO s hlasovacím právem. Nyní podléháme obchodní politice Evropské unie, Politika zahraničního obchodu, to je stanovování dovozních cel a kvót a jednání o podmínkách zahraničního obchodu se třemi stranami, je výlučnou pravomocí EU. Členské země nemají žádnou pravomoc provádět svoji vlastní obchodní politiku. Například jednání v rámci Světové obchodní organizace o liberalizaci světového obchodu se neúčastní ani Velká Británie, ani Německo, ani Česká republika, ale výhradně EU jako taková. Cela a kvóty na dovoz ze třetích zemí určuje EU přímo pomoci nařízení a, nemus, a nemusí, jako v případě směrnic, čekat na jejich schválení národními parlamenty. EU nepotřebuje na změny v politice zahraničního obchodu ani souhlas Evropského parlamentu a příslušná nařízení a cela vydává přímo Evropská komise nebo Rada ministrů. Evropská unie přitom na mezinárodní scéně rozhodně žádný volný obchod neprosazuje. I když EU někdy clas sníží, vymýšlí nové, netarifní překážky volnému obchodu. Ve vztahu k nějším zemím Evropské unie prosazuje podmíněný volný obchod, to je volný obchod pro ty, kdo jsou ochotní aplikovat na zboží určené pro evropský trh evropské standardy. Tato politika EU se vztahuje nejen na země, které jsou adepty na členství, ale i na země mimo evropské. Téměř každé zboží dovážené do EU musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby bylo vyrobeno v EU, a být označeno symbolem C conformité Europie, Européne. Eurokonformní výrobek. Jak uvedl v reakci na podmínky EU bývalý australský velvyslanec Příkat, předchudkyní Světové obchodní organizace Alan Oxley, požadavky EU na sociální ochranu by znamenaly, že by země třetího světa musely uplatňovat standardy západního světa což by zničilo jejich šance rozvinout své komparativní výhody. Když EU nemůže tento koncept prosadit v rámci WTO, jejíž pravidla, World Trade Organization, světová obchodní organizace, jejíž pravidla na tomto základě omezovat dovoz neumožňují, aplikuje Evropská unie tuto strategii, alespoň pomoci bilaterálních a regionálních obchodních dohod. EU jasně deklarovala, že liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty v rámci e, Světové obchodní organizace podpoří pouze za podmínky, že budou přijaty evropské standardy, environmentální politiky. Vyžadování sociálně-environmentálních standardů ze strany EU představuje samozřejmě protekcionismus, který má chránit nejen evropské výrobce před levnější konkurencí, ale i celý evropský model sociální a ekonomické regulace jako takový. Dlužno podotknout, že obchodní bariéry mají pro EU nejen ochranářský význam, ale i podstatný význam fiskální. EU si na svých hranicích bere v průměru 3,5% z hodnoty dováženého zboží, ročně vybere 20 miliard eur, což je 500 miliard korun, tedy 17%, 17 ročního rozpočtu. Jen čeští spotřebitelé, již zaplatili v cenách dováženého zboží do rozpočtu EU ve vyšší přes miliardu eur. Je Evropa odsouzena k modelu velkého regulovaného bloku, k protencionismu, přednější konkurenci a k vysokému daňovému zatížení? Zůstane alternativní liberální model pro Evropu, volný obchod, jen snem liberálních teoretiků? Grosch-Ramwirtschaft byla silná idea a také jednotný vnitřní trh i evropský sociální model jsou velké ideje. Ale volný obchod a konkurence právních řádů jsou také nosné myšlenky. Současná defenziva ideí volného obchodu a konkurence právních řádů nemusí být konečným osudem Evropy. Když v roce 1960 založilo sedm evropských států v čele s Velkou Británii Evropské združení volného obchodu EFTA, šlo o významnou alternativu vůči šestce zemí v čele s Německém a Francií, které se združily do evropských společenství. V roce 1973, kdy Velká Británie opustila Evropské združení volného obchodu, a přidala se k evropským společenstvím, začaly na regulaci založená evropská společenství dominovat nad svobodomyslným Evropským združením volného obchodu. I když se dnes EFTA jeví jako málo významná skupina, evropským zastáncům svobody poskytuje světlo naděje. Ztratili Evropská unie kvůli přílišné regulaci svoji atraktivnost, spočívající zejména ve společném trhu, Může EFTA povstat jako Fénix z popela a nabídnout volný trh bez regulace jako alternativu k přeregulované EU. Když se EU snažila protlačit Evropskou ústavu, britský týdenní, The Economist napsal, země, které odmítnou novou Evropskou ústavu, budou mít právo zůstat v EU. Mohou ale také vyjednat nový typ spolupráce. Pak mohou Švýcarsko a Norsko posloužit jako model pro takovou novou spolupráci. Dnes víme, že Evropská ústava byla nakonec protlačena pod názvem Lisabonská smlouva. EFTA ale zůstává alternativním modelem obchodní spolupráce. Kapitola Alternativa Zachování či zajištění volného obchodu je důležitou podmínkou případného vystoupení České republiky z Evropské unie. Evropské združení volného obchodu EFTA je vhodnou alternativou členství v EU. EFTA je přátelská organizace Smlouva o založení EFTA je neskonale tenčí a srozumitelnější smlouvy EU. EFTA zaručuje volný obchod jako jak se členy EFTA, tak s dalšími 18 zeměmi či bloky zemí, s nimiž má uzavřeny dohody o volném obchodu. Hlasování v radě EFTA o společných záležitostech není odvislé od velikosti populace daného státu. Každý stát má jeden hlas. Státy EFTA mezi sebou neorganizují žádné mezinárodní přerozdělování peněz, respektují se jako suverénní státy s vlastní daňovou, hospodářskou, imigrační, měnovou a další politikou. Členství v EFTA je možnou alternativou, ale EFTA jako taková je příliš malá, aby než, by mohla, než aby mohla vykompenzovat možnou ztrátu trhů zemí EU. Aby Česká republika mohla s klidem opustit EU, musí mít garantovaný obchod se, zemění, se zeměmi EU, nejen se zeměmi EFTA a dalšími mimoevropskými státy. Česká republika je naštěstí signatářskou zemí dohody o evropském hospodářském prostoru, která existuje paralelně se zakladajícími smlouvami o Evropské unii. Jinými slovy, vystoupením z EU zůstává v platnosti členství České republiky v evropském hospodářském prostoru který zajišťuje České republice volný obchodní přístup jedna trhy tří zemí EFTA bez Švýcarska, tak všech zemí Evropské unie. Dohoda o evropském hospodářském prostoru obsahuje tzv. čtyři svobody, volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu a zaručuje tak volný obchod. Na druhou stranu ale zavazuje signatáře uzákoňovat ty směrnice a nařízení EU, které se týkají jednotného vnitřního trhu EU. Dohoda EHP je tedy postačující rámec budoucí spolupráce, který má však své nevýhody. V případě vystupování z EU bude každopádně dobré vyjednávat, přičemž rámec EHP je minimem, které máme zajištěno. Jakákoliv dohoda o uspořádání obchodních vztahů může přinést pouze výhodnější podmínky. Může nám Evropská unie dohodu o EHP vypovědět a strestat nás tak za vystoupení z EU? Nemůže. Článek 125 dohody o EHP říká, každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět za předpokladu, že zašle s předstihem nejméně 12 měsíců písemnou vypověď ostatním smluvním stranám. Každý člen EHP může tedy dobrovolně odejít, ale ani EU jako taková, ani jednotliví signatáři EHP e, nemohou Českou republiku z této dohody vyloučit. Jediná teoretická právní cesta, jak Českou republiku z EHP vyloučit, je, že by všechny signatářské státy, kromě České republiky, tedy 26 zemí EU plus Norsko, Lichtenštensko a Island, smlouvu vypověděli a okamžitě stejnou dohodu uzavřeli jen mezi sebou. To je krajně nepravděpodobné. I kdyby se hypoteticky všechny členské země EHP rozhodly smlouvu České republice za trest vypovědět, je Česká republika chráněna svým členstvím ve světové obchodní organizaci. Uvalení obchodních sankcí na Českou republiku by bylo v rozporu s ustanoveními smlouvy Světové obchodní, obchodní organizace. Ačkoliv za Českou republiku vyjednává nyní ve světové obchodní organizaci Evropská unie, která reprezentuje členské státy EU v oblasti zahraničního obchodu, zůstává Česká republika signatářem a po případném vystoupení z EU by se stala opět suverénním členem Světové hospodářské organizace. Česká republika je tedy bezprostředně smutně chráněna před vztyčením obchodních bariér ze strany EU v případě vystoupení. Přesto je nutné dohodu o evropském hospodářském prostoru brát jen jako jakousi pojistku a je nutné pokusit se vyjednat lepší postavení. Konec konců, některá svazující ustanovení dohody o evropském hospodářském prostoru byla pro Švýcarsko důvodem, proč na tuto dohodu nepřistoupilo. Švýcarsko je tedy členem EFTA a má zaručený volný obchod se členy EFTA a s dalšími zeměmi mimo Evropskou unii, s nimiž EFTA uzavřela dohodu o volném obchodu. Volný obchod se zeměmi EU se ale Švýcarsko rozhodlo ře řešit, vyjednáním lepších podmínek, než jaké nabízí dohoda EHP. Podobně samostatnou smlouvou má volný obchod se zeměmi EU dojednaný například Andora. Andora je podobně jako švýcarskou obklíčená v uvozovkách, obklíčená Evropskou unii. Přesto si dokázala vyjednat velmi výhodnou obchodní smlouvu. V případě vystupování z EU by se měla Česká republika pokusit vyjednat lepší podmínky pro volný obchod než jaké nám garantuje dohoda o evropském hospodářském prostoru a současně požádat o členství v EFTA. Kapitola 3.4. Garance volného, obchodu, volného pohybu osob Česká republika je součástí tzv. šengenského prostoru. To znamená, že občan České republiky cestující do další země šengenského prostoru nemusí na hranici ukazovat cestovní pas nebo občanský průkaz pohraniční policii. Dohoda o volném pohybu osob není výlučně omezena na země Evropské unie. Tři státy, které nejsou členy Evropské unie, Norsko, Island a Švýcarsko, se rozhodly k Schengenu přidat. Na druhé straně existují země EU, které do Schengenu dobrovolně nepatří. Velká Británie a Irsko nejsou členy schengenského prostoru. Mají mezi sebou podobnou dohodu zvanou Common Travel Area, co znamená společná oblast pro cestování, do které patří ještě další tři malé ostrovní státy, které nejsou v Evropském unii. Ostrov MEN v Irském moři a normandské ostrovy Jersey a Guernsey. Tak jako tak má Česká republika s Velkou Británií i se Švýcarskem dojednány dohody o bezvizovém styku a obě země uznávají české občanské průkazy, jako alternativní doklad totožnosti vedle cestovního pasu. Pokud Česká republika vystoupí z Evropské unie, bude se moci rozhodnout, zda bude chtít zůstat součástí tzv. šengenského prostoru, nebo zda si bude střežit vlastní hranice sama. Dohody tohoto typu mají své výhody i nevýhody a vyplatí se je uzavřít, když výhody převládají a vypovědět, když převládnou nevýhody. Proto nemají svůj Schengen mezi sebou, například USA a Mexiko, nebo Izrael a Jordánsko, byť by tím nepochybně tyto země také uspořili svým lidem fronty na hranicích, rizika jsou ale větší. Stejně tak existuje riziko Schengenu a je tím větší, čím je Schengenská oblast rozsáhlejší. Kontrola na hranicích ve svobodném suverénním státě slouží k ochraně vlastních občanů před příchodem nežádoucích osob, nebo k zadržení osob, které by chtěly ze země uprchnout před spravedlností. Nevýhody Schengenu odhalil problém s kanadskými vízy. Kanada se rozhodla zavést pro české občany vízovou povinnost a Česká republika zjistila, že nemůže Kanaděnům recipročním opatřením ani pohrozit. Jako členové Schengenu musíme respektovat vízovou politiku Evropské unie. Těžko totiž zavádět jednostranně víza Kanaděnům. Kanada může přiletět bez víza do Německa a do České republiky přijet v rámci Schengenu bez zastavení na hranicích. Jako součást Schengenské oblasti a jako člen Evropské unie nemůžeme, prostě nemůžeme, mít jiný seznam zemí s vízovou povinností než ostatní země Schengenu. To je podstata problému. Článek 62 Maastrichtské smlouvy o založení Evropské unie dává radě ministru pravomoc vydat seznam zemí vůči nímž nelze uplatňovat víza. Evropská unie tuto pravomoc využila a vydala 15. března 2001 nařízení číslo 539 lm 2001, které Kanadu řadí do seznamu zemí, vůči nímž nemůžeme zavést víza. Praví se tam, že pokud třetí země vůči nám víza zavede, máme to oznámit do 90 dnů Evropské komisi. Komise pak může podat Radě Evropské unie návrh na zavedení výz vůči třetí zemi. Rada o tom rozhoduje kvalifikovanou většinou. Dosud má Česká republika v radě váhu 3,4 hlasů od roku 2014, se podle Lisabonské smlouvy snižuje na 2 Česká republika tak naplno poznala, co znamená ztráta suverenity. Nemá žádnou možnost byt jen pohrozit Kanadě recipročním zavedením víz. Je velmi nepravděpodobné, že by chtěla Evropská komise navrhnout, a Rada Evropské unie přijmout zavedení víz vůči Kanadě jen kvůli České republice. Dále se v nařízení Evropské unie článku 539 2001 píše Pokud kterákoliv třetí země uvedena na seznamu v příloze dvě nebude nadále uplatňovat vůči kterémukoliv členskému státu zásadu vzájemnosti, pokud jde o osvobození od vízové povinnosti, Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu. O takovémto neuplatňování vzájemnosti do 1. července každého sudého roku. Jinými slovy, Kanada vůči České republice bude asymetricky uplatňovat víza a Evropská komise bude každý sudý rok 1. července o tom podávat zprávu Evropskému parlamentu. Kanada je svrchovaný stát a má proto plné právo zavést vůči České republice víza. Konec konců do Kanady jezdila žádat o azyl spousta českých občanů, Romů, a Kanaděané je tam z nějakého důvodu nechtějí. <laughs> My už suverénní stát nejsme. I kdybychom chtěli, nemůžeme zavést víza, až to budeme považovat za vhodné. Nekontrolovaný pohyb osob má své výhody i nevýhody. Jako suverénní stát mimo Evropskou unii bychom si, se mohli suverénně rozhodnout, jestli chceme do Schengenu patřit, či nikoliv. Být mimo Schengen neznamená nemít volný pohyb osob. Znamená to pouze povinnost předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz na hranici. Česká republika může být podobně jako Švýcarsko i jako nečlen Evropské unie součástí Schengenské dohody o volném pohybu osob. Tato dohoda má ale i své nevýhody. Domnívám se, že nevýhody převažují a že by po vystoupení z Evropské unie Česká republika neměla být další součástí Schengen Schengenu podobně jako není součásti Schengenu, například Irsko nebo Velká Británie. Nebyt v Schengenu by nám umožnilo vyjednat bezvizový styk s Kanadou, účinně bránit vstupu nežádoucích osob do země, účinněji dostihnout zločince, kteří by chtěli opustit Českou republiku a utéct před, před spravedlností. A v neposlední řadě bychom mohli účinněji chránit citlivá data našich občanů, která dnes musí Česká republika sdílet v rámci Schengenu s policejními orgány ostatních členských států. Jedinou nevýhodou by bylo, že český občan, který by cestoval po Evropské unii, by byl v podobném postavení jako Ir nebo Brit, musel by při cestování do Evropské unie předložit pas nebo občanský průkaz v okamžiku prvního překročení Schengenské hranice. Při leteckém cestování by to ale byla maličkost, ve srovnání s bezpečnostní prohlídkou, kterou je nutné tak jako tak podstoupit. Schengen nepotřebujeme? Standardní bezvýzový styk by jako rámec pro volné cestování bohatě stačil.